Inna Allah faliqul habi wan huwa yukhrijul hayya minal mayti wa, min wa mukhrijul mayti minal hayy dhalikum Allah dhalikum Allah fa anna tufaqun hakika mwezi mungu ndiye mpasuaji mbegu na kokwa zikachipua Umtoa alihai kutoka maiti Na hai ni mtoa jimaiti kutokana na alihai Uyo diye mwenyezi mungu Basi vipi mnageuzwa Falikul ispahi wajala Laila sakanan Wa shamsa wal kamara husbana Thalika takodirul azizi alim Diye ane pambazua muangaza wa suboye Na ame ufanya usiku kwa mapumziko na utulivu Najua na mwezi kuenda kwa hisabu Hai undiyo makadiriyo ya ali tukuka mwenye nguvu mwenye ujuzi Wahu <tipas> aladhi jaala lakumun njumali tahtadu biha Fiyo gulumati il barri wal bahur Kada fassolna alayati ni kawmi ya'lamu Na ye ndiye alie kwekini nyota ilimongo kekwazo katika kiza chabara na bahari Hakika, tumezi chambua ishara hizi kwa watu wanaujua Wahua aladhi anshaakum min nafsin wahidatin famustakaru wa mustawda Kod fassalna alayati ni kawmi yafukarun Na yeye ndi hali kutokana na nafsi moja Pakopahali, pakutulia, na pakupitanjia Hakika, tumizichambuwa isharahizi kwa watu wanafahamu Wahua aladhi anza minasama imaan faakhrajina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 man wazaytuna warumma ma namushtabihan wa ghayra Na kuwayo tunatoa mimea ya kila kitu. Kutokana na baadhi yao, tukatoa mimea ya majani, Tukatoa ndani yake punje zilizo pandana. Na kutokana na mitende ya katoka kwenye makole yake mashada ya lioinama. Na bustani za mizabibu na mizaituni na makoma manga ya fanana na ya siofanana. Angalieni matunda yake ya napuza na ya kawiva, Hakika katika hayo pana ishara kwa watu wanawamini. Wajalulillahi shuraka aljinna wakhalaqawum Wakharakulahu lahu banina wabanaatin bighayri ilm Subahana huwa ta'ala amma yasifun Baado wa minfanyia mwenyezi mungu majini kuwa wa shirika wake Na hali ya indi ya umba na wakamzulia bila ujuzi wao wote Kuwana wana na wana na wa kike subhanahu ametakasika na ametukuka juu ya hayo wanayobandikeza allahu akbar allah akbar la Hakika dalili za uwezo wa mwenyezi mungu kufufua, na kuwa ni yeye pekee na istahiki kwa budiwa, na kufufua kwake watu kutoka makaburini, zimenea na zimo za namna mbali mbali. ni yeye pekee yake ndiye anaipasua mbegu, ukachipuwa mmea, na ni yeye ndiye anaipasua kokwa, ukatokeza mti. Na hivyo humfufua alehai kutokana na, na kisichokuwa hai kama mtu kutokana na udongo. Na akatoa kisicho kuwa hai kutokana na kilicho hai kama maziwa kutokana na namnyama. Huyo muweza mtukufu ndiye mungu wa haki. Basikisiwe po kitu chakukuge uzeni mkacha kumuabudu yeye mkafiabudu vinginevyo Imeunganishwa haya hii ya kupasuwa mbegu na kokwa. Na haya ya kupambazua asubuhi ambayo inashiria kuwe po muangaza na kiza. Na ya kwamba muangaza umeshikamana kwa nguvu na kukua kwa mimea na miti. Hayo ni kwa kuwa mbegu na baada ya kuchipua, zinahitajia chakula. Na chakula hichi kinatokana na mbolea maalum kutokana na ardhi, na pia kutokana na muangaza wajua. Kwa hivyo, mizizi yao inakuenda chini kutafuta chakula cha ardhi. Na vigugufi na matawi inapata chakula kutokana na mwaku wajua ambalo ndilo lina chomoza asubuhi. Niyeye ndiye anaitua muangaza wa mchana kutokana na giza, giza la asubuhi. Ilivilivyo hai viende kupata njia za maisha yao. Na haka usiku uwe ni wapumziko ya mwili na roho. Na haka ufanya muendo wajua na muwezi uende kwa mpango mzuri kabisa. Ili watu wajue nyakati za zao, na maisha yao Huu ndiyo mpango liofanyo kwa hikma ndio tadbiri ya mwenye uwezo mwenye kumilikiuli mwengu Mwenye kukusanya kila kitu katika ujuzi wake Yeyendie alia kufanyieni nyota zikuongozeni Kwa zilifyo pangu wa mfike muendako Nanyi mna kuenda kizani usiku Bara au baharini Hakikasisi itumezibainisha dalili za rehma yetu Na uwezo wetu Kwa ajili ya watu ambao wanaunufaika kwa elimu. Yeye ndiye aliku kwenye asili moja Na unibaba wa watu wote Adam Na Adam ametoka kwenye ardhi. Basi ardhi ndio kituo chenu muda wa uhaiwenu Na ndipo pahala pakupaaga baada kufakwenu Na mkapotea chini yake Na atumezilainisha dalili za uwezo wetu Kwa watu wanauzingatia Na kufahamu mambo ya livyo Na yindi aneteremsha kutoka mwinguni maji ambayo kwaayo akatoa kila namna ya mimea. Kuna mimea inayotoa majani laini kwa ni Na tunatoa pia mimea ya kuzaa punje nyingi zimepandana wenyewe kwa wenyewe. Na kutokana na makole ya mitende na mashada ya bebatende wepesi kuzipata. Na pia tumetoa kutokana na maji mizabibu na zaituni na makomamanga. Katika hiyo yapo matunda yaliyofanana kwa sura ne yasiofanana kwa utamu na harufu na namna ya faida yake hebu yaangalieni kwa kupima na kuzingatia matunda yake inapozaa hiomiti, na matunda yanapouiva vipi yanapokomaa baada ya kupitia hali mbalimbali hakika katika haya zipo kwa wanaoitafuta haki na wanaamini na kunyenyekea Ayahi inafahamisha maana kwa ilimu ya sayansi, na ayo ni kuwa maji husaidia mimea kuchipua. Mbegu ilioka tu, haitaharaki husisimka kwa kupata maji ikaanza kumea. Ikafanya kazi yake ya uhai. Mimea tena hukua na kutuwa majani nyerange kijani, na ni mada inayoitua chlorophyll. Hiyo chlorophyll ni lazima kuwapo kwa ajili ya kujenga chakula kwa msaada wa muangaza wajua, na kuweza kukuza mmea na kutoa matunda na mbegu nyingine. Juhye nilihizi, makafiri wa mewafanya malaika na mashetani ni washirika wa mwenyezi mungu, na haliye ndiye alewa umba hao. Haiwafali kujua hayo, wakamuabudu wa siyekuwa yeye, na hindiye alewa umba malaika na mashetani. Haitakikani wawabudu hao na wameumbwa kama wao Na hawa makafiri wakambunia mwenyezi mungu wana Wakristo wakadai kuwa masihi ni mwana wa mungu Na baathi ya washirikina wakiarabu wakadai kuwa malaika ni mabinti wa mwenyezi mungu Na huo ni ujinga kutokuwa na ilimu Mwenyezi mungu mtukufu amepukana na hayo wanayomuambatisha nae subhana